Maku Djeku. Sa sa. Çaj çaj artist, super artist. Po sa më shumë kalon koha, aq më shumë po dalin fakte që në fakt nuk paska qen ashtu siç paska thën. Sepse kë industria e muzikës e kinematografisë që ka një industri, më doshta po aq mafioze sa dhe industria e mafias. Po, por Maku ti kanë për shumë sulm, nuk e di kan qenë të vërtet apo jo, por ajo nuk kan qenë të vërteta fare, sepse kam unë këtu të sigurt se kam kam Po shordhi gjithë të dhëna për Michael Jackson. Është ah, okay, okay, nga fantset e fikura të Michael Kjua Jackson. Është një dokumentar për historinë e. Kan dalë gjëra të tjera që thjesht e kanë hequr nga industria, ndoshta nuk e kanë vrar okay, okay, në thojza, okay, uh -huh. por ndoshta kan hequn ka Titanis, e kanë nishur nga industria dhe kanë bollti tani se më semë nevojë më për ty. Ky është fati i mbretërave, ky është fati i mbretërave. Zakonisht pritet kokat, pritet kokat, kështu që ja pren kokën me makut, makuxaku, makuxeku. A do të ishte situata të vinëra ndinga? Që ka më shumë emrin. Emrin e ditës përmbylljes, un kam informacione që shpetan, indelko, do ana shumë shpejt tani ndërkohë dhe un dua t'i tregoj publikut se ç'ka ndodhur dhe një lajm i mirë vjen për për Tiranën, vjen një lajm i mirë për Tiranën. Hajde, vjen për Tiranën. Vjen shumë mirë për Tiranën. Hajde. Ha, Sapo është inauguruar porti i ri i Qafqasharit. Ah, urime, urime. Urime, urime, urime, urime të Qafqasharit. Hera. Busë për shumë. Ase janë tambush me benzinë, me naftë, me gaz, me çfarë tambush janë thonë? Busë. Ushëm me ujë mvlaj me, me ujë çka tragheta e linjës Bari Durrës fra do të ketë 4 stacione do të na lë në Durrës dhe përgjithësisht që kanë nëpër Tiranë ë është një mundësi e mirë për të për të për të ardhur deri këtu deri në Qafqashar ë si tragheta këto thohet me kështu me ah nuk kish mua nga për të ardhur ujë deri këtu po ne nëndet se kemi ne kemi çanumdet si kemi nëndetë lekësh dhe linjat e para janë me se janë Qashar Durrës Qashar Spital Qashar Rshbull dhe Qashar Vor këto janë linjat e para jo ai çan dhe sa thamë çafkashar çafkashar po edhe informacione dy të flora edhe indrosa perdia uh, vjen nga burgu i dursit që janë zëvendësuar gardianët me marinar ah e për kjo është super liveu mm -hmm. kjo është super liveu çunjo le të specifikojmë që marinaret bëjnë detyrën ndaj atyre sepse kanë hyrë në burgosjen katën e dytë si indrosa perdia nis sepse kat i parë i burgut dursit është përmbytur kemi një telefonat në këtë çast te patjetër që është rada e cuit nuk e di kush rada rada allë Kuj është? Një gjëba bro Kuj i mërë bëbë? Në dorës, në spital Qa bërë? Qa bërë të të me? Qa bërë? Kemi janë në spital Nga që kapas për myutje Kemi halë Që e tomë spital O, halë a spitalës Që e që e që e që e që e që e bërë? ka dhënë delfin atë në spital. Dolfin, delfin. Fuck a në delfin në spital. U bë vështirë të thutë. S'u mbaroi për delfinët, të lutem. Dorsakët nuk majnë më qenë mautë tash. Ma delfin, ma delfina. Jan jan, kuj, kuj. Gjeni për kolibe? Jo, kanë me. S'kanë më kolibe. Shi shi shi sta bota juoftet? Jo, ashtomimi tomun kuqesh. E do presesh mua pas misionit të vjesës, po. Oje, ma. Oje, çfarë gali? Sa sopian. Një të gjash, ja, dëfina, në wow, spital. Në spital. Në <laughs> talaz, <laughs> <laughs> spital. Nga deti? Kadar kënë nga vljurëm duket. Në nga deti talazë, talaze. Në po tala e shkëtëtë në spital. Në po talazën, fajn. Eve, eve. Shizimi mita, shizimi mita. Shizimi mita. 지가 연 아드란스부트 벌써요? 연 연스부트 연연 델핀 스피에. 이제스부트 플로라 맞다. 베츠부트 플로라. 아모 연 델핀 스피에. 에마데 로키 로키. 아 예메 나토로키 로키벨릿. 야 키슈 로키. 로키. 로키지. 그리지. 그리지지. 응? 온 그리지. 아메 그리죠. 톤카. 쵸온 그리지 그리지. Ja, ja dhe grime Ja, ja, ja, ja, ja sa bubë Po kjo jemrat. klosi, është klosi? Ja, klosi n'gordi Eyyy Po ka shpin? Kse ka qenë një, një delfin që vlonjata dhe e kështë vëner me klosi Nuk jo. e di pra atë që nishtë konë mund e ty, pa? Klosi a qenë. Po, për këtë koment. Nuk e di. O, do buqti? Do të kematçi. Kape. Kape. U, kape. Mirë, ka një ushim specifik, vetëm shaprat. Shaprat. I hajmë shumë shaprat. Shaprat si spenda apo shaprat? Vetëm Shqipëria i shaprat. Shaprat si spenda apo shaprat? Jo, shaprat si shaprat. Ja, shaprat si. Dhe jot lutem shumë. Ka vetëm një një dërtë kërkoj. Mhm. E mos i preknim me dorë lutem, shumë se do bëjmë shumë keq. Aman, lutem. Unionin që në më pleno mamin në kepi A, u shkime, e? Shiko, o DJ Stani, nuk e ti në radio imi, po Kamu si ti bështo të u shkime që bëna ti e në përkëto ha, proboj, proboj To jam so jam, për përso i do t'i du një O, s'di në këmërë O, si është, se janë u shkime t'i bukrat, që kërcejnë, të durojnë A, a, a ish A ish, i ndea U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u dë dë dë po. Jo. Pa. Sa të vjen këtu në përmasa. Këto kisha përshtypur shit vegjëlë ngë nga 20 metra. 20 filo. Sa Julian blu siçi kemi parë apo të murrm. Grizo, gri e hapur hackeri sa për llym. Sa un kam parë më këtej nga nga borshet janë kështu si të murrm. Ka ekspitani. Ja ja kështu si si si Gregandella. Kë po në spital, a? Po, edhe kjo halla ime, e rau në shtëpis vet. Hospitali Aqua Park. Hospitali <laughs> Aqua Park. Ora ke mor buk me vetem, ha? Po, pse? Po jemi mos e ka çpunuar furr për ne. Ah. Me çfarë ke bog këto buka të buk këty fillim vitit ah. ose fund vitit? Kush buka me dhru, e buka më këtu? Mishri. E ka Mishri. Mishri. Oh, do bukti. Do bukni. <laughs> do <Dhe> bukni. <laughs> <Dhe bukti. laughs> Mundi çka udh, mos i udh shapka porcelenom. E po, po, pe ikit bleg çik domate me tip. Jo domate, nuk çne domate. Jo, po dekim për fete për para. Ah. A do të bëj fargesat halla. Me mir, me ne ike sardele burr. Po ne po. Ai, ai kujtom çaj tik nga Tregu. A se i pun kurriz po. E, më ka shkon mirë, më ka shkon mirë me ato shpendët e kafshat e oborrit Delfini. Mosën mosën. Jo se mosën, apo? Sa bukur. Kurse qeni ka kaluar depresion. Pse? I rri shef kështu, nuk dithet po. I kanë i kanë morr familjen, e kanë çukë sheshit. Wo. I kanë morr gjithë sëmundjen këni. Po mirë, kjo përmbytja, sot më jetë mirë, o? Ba, absolutisht. Ba, ba, ba. Personalisht. Shesimi tëjnë kalemojtë. Shesimi tëjnë kalemojtë një gjithë në në e, shesimi. Djegoj do rishumuni? Po, derisa të bi ujit. Është këngë Angelu. Va semesionet mund ke aty se do viti shoft, jam shumë fan si Delfinata. Aje de spitao. Au, au, au. Çon Ket... Delfinin nga Afer. Okeu er, er, fut një ryshbull këpë. Jam tiro. Unë bëj tiroje çeveris. Ja kur vjen puna ke bullizimi, bëni misionin për bullizimin. Por vjen puna ke ryshbullizimi, që është për mbet ryshbulli, nuk bëj këtë si jam. A muzikë si ka mundsi më burr. Si, nuk e di, un po i di të shih. Jam jam ito spital Veli, spital Nord, Splitëta. Nga spitala Patinac. Hajt ta vëdet. Ujë, e, motë lutemo si prek me dorë, të lutem, të lutem. Gjigji, hajm drejt. Leva toy furrëli, po pse jam thënë, jam. Gjigji, erdhë gjigji. Mi bash mi papçi. Na vësh më të, falënderit. Çiko mos ka pasë erdi Delfi nga afër. Me vërtetë? Do të mam pa në bursh. Po kanë buresh. Kan pam buresh po pa, kan parë dhe kan parë një tufë prej ishin 4 5 6 diçka dhe u ishin prap. Dhe Bilës ka qenë ish një kolega e jon, që joi nipmit Xhoxhos. Po. Edhe ka qenë me këto kanoat. Dhe Iran Xhoxhos një nga këto backrolls atë kemos këto çan ton. Iran në në det, tung e mori. Po <laughs> <laughs> e kanë. Nichë pasianën Xhoxhos. Po. E po ishi shumë ishte shumë eksperiencë e zezshme. Nuk <laughs> kishin nga ato si kimi parën e fëmijë ngjyrë Grij gjokshusin so, ka, ka disa loj Kuj me zetarit Ka disa loj delfinesh Kuj me zetarit Shgri erën në, okay. në jetë të trëmbë Sepse kërë në ziratë uh, Gjën lartë Gjën lartë Së di e më në Shqipë Si, si qëtë Krifa Krifa gjallë apo bobo thua peshqaqen. Gjëja paraqesë shërmëndit është peshqaqen, okay, sepse yeah. edhe si madhsi është pak a shumë sa 2.3 e peshqaqelit. Çi ka, edhe edhe puna e ngjyrës delfinëve varet nga botiku ku ato notojnë, no? a? Po, absolutisht. Sepse Adriatiku e ka botikun me këtë lloj veshje. Adriatiku <laughs> e <i> ka botikun. Eh, çha chef në spital me delfinë, a? Imagjinoj çdo bonë, ma nona. Çte të tjera. Igor a parmë, ej, jo mos ka mundsi më bur. S'ka mundsi më bur. Bad memories, inshallah jo këtë vit. <laughs> inshallah bad memories te kemi kaluaj që ja ke milion një 2025-ës, si dhoni që unë amë. Ja, Igon të rritët. Igon të rritët, mirë. E, kanonë me sashe, kanonë me sashe. Po, kanonë me sashe, po i thimi gjithë që mund në të gjonin në, në aplikacionin Paper Radio në gjithë botën, sepse në frekuenset mm -hmm. e radios, për shkak koës keqe, ka shkuputit të në gjithë elektrike dhe mund t'i ki sinjali e pasere. Këshu që merë një aplikacionin, merë një në telefon, ose në www.paper. Te shpejt dhe paketën Ideal TV për të gjithë familjen tuaj, këtë mundësi nuk mund ta humbisit. Digicom ofron internet 500 megabit për sekundë me kanale digitale ose tri, për vetëm 2000 lekë e gjithë kjo, në një kombinim me internetin superior dhe paketën TV që preferon. Tashmë zgjidh ti se ku do ta prjetosh magjinë e programacionit, në ekranin e madh të televizorit, në duart e tua me tabletin apo kudo që i jepë smartphonein. Me ofertën e muajit, dëshio çdo sekondë pa kufi. Telefono tani dhe zgjidh atë që dëshiron. Digital, speczi i si dërgtimi për ty ti një ofertë, një blerje, një dhuratë, vetëm në Billa deri më 12 janar. Produkte me çmim wow plus një produkt dhuratë për ty. Pluck 61 me 61, nga 11.6 euro në 8.9 euro plus cold dhurat. Pluck 60 me 120, nga 11.3 euro në 8.9 euro plus cold dhurat. Set mobilje Sospeso plus Pasciuret nga 285 euro në 219 euro plus Michela Tor dhurat. Laminat AC3, pa thuk nga 9.5 euro në 7.9 euro, plus prindues edhe membranë dhurat, se tavolinë në ngrënje, 80 me 120, me hapje, me 4 karige, nga 720 euro në 380 euro, plus 2 karige dhurat, sepse në Billa, dhuratat nuk mbarojnë me festat. Billa, cilësia, skapëse tjetë e shtrejnët. Në ju u rrugove më, monta makalde. U rrugove e pipshi për shnënë. Prishtinën tam, as në prenevën u klan, çrëbosen laj në klan. Pe nasilom, shtilom, shtilom, shtilom, taksenta. Azni heramë prit në bjern. Ti vëstë rësetë, ti rradian. Kei, ai ndet ciklet, ka kesh gjeni 110, nuk e di çiki, koshnica i kesh gjeni atë bullica, atë bullica ka mbërtit, kri kosovar në buçik. Taksish e grytan. Blu taksi. Find us on Facebook. Instagram Paper Radio, Radio. 91.1 Këbizles? Po kam. Po s'ke para? Po kam. Ide për ti shumë vishuar? Ide vetën për ti shpenzuar. Ate shpenzo me zhuar si? E si. Reklamo në Paper Radio. Radio e vetëme që të gjohet nga Prishtina e deri në ishullin tongo. Kështë ku ku është kjo po ku është kjo? Eh, ku këlloj e? Ja jo, sa sapro, nga Amerika. melodit më të bukur ever Ajende. and ever të kolonave zanore të filmave. Sigurisht në Amerika ka që bukur sa kënga. <laughs> ah. Me këtë shiun e gashjuar gjithë ato që po zgjon Ricochet në radio. Remember my paper for me. Zëro <coughs> që ashtetet në 1900, por flasim për një temë që gatojmë ndryimin e, e viteve zakonisht. Çiptarët kemi ëh, të situatën që të bëjmë diçka për të nëshur mbar të lirë, ëh. Po. A di çfarë bëni ti për shkak? Jam shumë kurioz. Uf, këta gjumë vllajtën, se tesën marr. Sepse ti beson në këto beçut mint. <laughs> pra ty gjeti një gjumë kërë 2026 që? Ja. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër... Tjetë. Jo, më mjënë gjumë se sa ti është tatë, se sa gjithë tatë. Ashtë... Ashtë, ashtë për një ka. Duk, oh, okay. duk, duk, duk... Hajte! Më duke se kemi kujtë? Kujësha? Momente, për jo? Kujemi? Kujën e? Kujën e blenë Netflixin në te i mu... Uh -huh. Oh, kemi, mire ka e përësori, mire kemi Kemi një kujtë nga Heidi. Heidi. Ajde, a, Hajdi Hajde, Hajdi Kemi Hajdin, zori Hajdit Bravo, Hajdi Atëhere um, Si qëhet një shpend pa prona <laughs> Sh, Shima që a pyti shpend pa prona Tëshi, nuk kërëse ka një shpend me prona Që të të, të si, vrasin si. menin Shpend pa prona? Pron les Shpend pa prona? Dërzojn Dërzojn për tjetër, ku që jetë? Dërzojn shërë Pa flërën Pa dërzojn Dërzojn dër Patok Patok <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E burë E burë E burë Bravo, ajdi! Ne dinim, ne dinim, ne dinim, ne dinim, aldi, po, efe, përmë pak shu, suspans A shu, ka ardhë një mesaj nga Suata, Tirana Suata, shumë su su vjetë, jemi yes. mirë yes. yes. Parimderi Suata, a përsi që kjo? Luki me shuada. Shuada nga Tirana jam thotë, po dëgjoj dhe thjesht po kënaqem. Sa për temën, them drejtën që të me ecim bashkë këtë vit zgjodet mos i japim partnerit të dashurit siç kanë bërë çdo ndrim vitesh. Sa buri çapo i dhënë fajsë siç e xhamonë? Nuk i është dhënë partnerit. Ah, nuk i është dhënë. Pra nuk i është dhënë ditën e hanë. Është paska dënuar. Dhe ja, ose se presoj që ky variant të mos sjellë fat. Ku m'them që ai dashuri është krye tek tikloj ky Hoxha. Ora io monstraggio <laughs> il caos con la <laughs> spagnola Eurovision She said I need that So she's a spagnola israelitana Ajo ka qenë, ajo është përtonë, po gjuna, ka rishkin nga bëndërë janë, së shpjënë. Mirë, me shqimë të kë mesajët të alëtëzim dhe të Erljona, nga tira, anë. La luna, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha, ben të uha. Erljona nga të uha, unë që unë është me e cimë bërë, kë vitë që ke pa gjene, thëtë, këti gjënë. Qa të uha, Erljona, Ah, ah, mërgjëti. Avokati to to vrap ndenë si ta justifikojë rimë të vigjelin. Të nderuar kolegë, unë po i bije tashmë se po bëjmë çik merak, po i bije numrit të Armendit. Armendit. Armendit sepse zakonisht merr vet, por diçka ka ndodhur, po i bije edhe numrit vet, edhe të shoh se çfarë donë na çfarë na çfarë na vjen për këtë vit. Ja një sekond. Kam shumëë Armendit. Allo Allo oh. Mërdo, ku e mërmen, ku e mërmen? N'gjumë? A du t'gja tjeta zebrat e mija N'gjumë jema Ja përkot në duflet, po Mëse mërë bjo kështu? E, pa, mm -hmm. Ka pëlluar të vit Pa ka për një bjo kështi Mhm Që është prej ka njësë 2016 Mëse mërë bërë? E s'po t'in me u s'gju, s'po t'in me mërë veden Moske pyrë gjë fort? Jo, veç uj me gaz, kompi. Ah, uj me gaz. Oh, mos... Pemën tjetër, ke ngrënë? Jo, Apo e ke lënë në aty rezervë? Mm -hmm. Pa pemën. Pemën mundërinë? <laughs> jo, jam qepi përme me, me qitru. <laughs> <laughs> unë të ure vitë mbarë? E dhe unë shpyrë. Në shumë prodhim këngësh edhe tekse. Këngësh a zemrë, folinë nërë. Mesoj se vazhëm uh... në e aktiviteti muzikoro? Po, po... Shpira. Në kam të sa fajlë, këtu, po më bëgëti, më kasilë për ka gjithë vitin. A të ka prusaranda? Më kasilë për gjithë vitin. Po, se... kemi dash me ba një gjak shu, si me than, me, me ba një best off. Yeah. Best off? Po, a me tërmen show best off? Mm -hmm. Po, me qërë, me gjyra që janë ska. Ah, jo, ja, okay, okay. Tashë do mëlesh vetëm me Adin, sepun jam te teknika këtu, që të merremi tashë Adin, shpirt. Armendi, me stadionin ju keni bërë audicion dhe me tatë 2, a? Po, po, edhe datë 1 edhe datë 2, a? Kemi kohë, po, datë 2, 3, 4, ashtu si la. Të pauta, të 5... pauta edhe për të për të kuptuar gjithë ata që na dëgjojnë që Armendi vetë gjithkohësim pun nuk fit për festë, a? As për pushime, ai edhe i lodhur. Ka Filip javë fol javë për mua shvec pun. Jal ti kef ide fikse që kërkohet të gjete talentë, ha? Ja? Kam ide fikse, ide foksë. Ah, sa mirë, oh sa mirë, sa mirë. U po, ashp, kam ta fillojmë direkt, meqenëse duam të të humbim kohë ti se ti e ke kohën shumë të shtrenjtë. Doshta kam pi dhe shumë gjë, as di gripal mes po. Ah, është fakti që nuk po nuk po këndon <gibri> se më pesaguris ku merren telefonat. <gibri> Mjafall, më afalim. Nuk sa është mur. Tani un kam një file këtu që quhet Evanescence. Po, është një grup i amerikan. Check out Noel Gallagher. Hadi. Tandojm. Tani sahet lojë. Se ku bendo. Këto se po presat momentin aty. 310 lart. Ka i padamse. Ja, ja Hyri, çapani Hyri. Nuk u kam ditur më duhet. Zebr, zebr, zebr, zebr. Armën. Ku ka ritin? Ku ka ritin? Kaberit vet ka humb ritin e shpirt. Gati ati, gati. Tamë? Oh, befi. Ojojojojoj, ju do të më shumë. Ajo është kanë të pullur fast food, nga fast food i që bote bide, erri me konkuru Një dhe kitarje është mirin, të rrë? Po, kitarja Aji, muzikalët me të vedën ishë njërë Një mirë, praj, praj, praj Kanë një fajë tjetër, edhe shkruan, see you, see you Ngoj, Adi Po? E se, oh my god, I see the bigu shine on, take your hand, my dear Eh? And now I beg To see you dance Just my whole time Got you? Bravo Praise him Ai ja ja ja. Ai ja ja. Ai. Bëj sikokër byth mulë pa ka bënë. Sa file jam, sa filem Ermend. Ja sa file, sa romda, sa file jam. Do t'i ndajm, do t'i ndajm. Kemë edhe tre, po do t'i ndajm, të tjera do i vëmë në misionin tjetër. Dhe jo, kam një fail tjetër, quhet From India with Love. Zë djepsë shpirtën Kosov tash, shumë të fonin kanar plot prej Pakistanit, prej. Kanarë rrugë të punë, edhe për punë, edhe për këngë. Sa bukur është. Nuk do <laughs> <laughs> From India with love. Yepi. Oh, Go yeah. Mir mir ish, ha? Mira men chot chot. Men chot. Hamato tan tem. Stop, no. Ai da. Go le da me. Da da la. Osso. Osso. Keșvai, keș hom mamin. Armend. Ișeih pei ușă mami te kiste, up. Armend. Ai ai ai mir. Ai mir, mir. Nu te desilit. Adi. Cam un filet teter, from Pakistan. Oo. Oh. Bangladesh, Pakistan, bravo. From Pakistan it, with love. Enjoy. Enjoy. <laughs> remember and at that moment had needed the honor I shpast kontreni e bon la se bar bash bazoni si idra severi adoleshent ka gripi dëgjoj edhe fundit fare ka the një fund duket se ka shqiptar këtu se fajli shkruan kënga birrës goja shpirt një bir vinë vin pi edhe një bir po ja taku shokët Ço, çot, çot, çot, a? Very party dëni. Hyri mirë, doli mirë duke, do? a? <laughs> o, oh, e fundit, a, ka dëni. <laughs> nuk e di pse. Po kjo 2040 fare nuk e di pse, se e shoh që është çike kështu streçuar si si fail. Goja di. Do, re, mi, fa. Do, do, do. A kopet okay. <laughs> do, do, do. Do. do. do. Dhe çikma, majë, majë, majë, majë. Am I? Am I? Am I? I don't know that. I don't know that. I'm breathing. My dad, my dad, my dad. Hit, my dad. Dance, dance. Dance. I don't mean me, lad. It's called me. Me. Me. Me. Me. Me. me. me. <laughs> oh, Bravo, Armand. Jë një artist që ti do në bidimosh gjithë ta Jam një artist i ka me mblas Shpirt i ka me mblas Kërë handbuk i fundit Kërë gjënë Kërë ka hamër buk haram Se ka me ritu Shpirt I ka se duet me i fund vetës termometrin Ermen të rritë zoti Edhe qo që lovsh këtë vit Alla me mba të da Pa pa. Yeah. Filipinska, <laughs> Filipinska. Ska <laughs> <laughs> det vara måste det grupp. Muse chatta till. Armand, givet mig att ge zoro vid ner. Tack, Armand. Wow, ok, mirë. Wow, wow, wow, wow, torturë wow, wow, wow, wow. më vllaj, torturë. Torturë të Francë. O, shtorturë më, por jo torturë. Torturë të Pakistanit, torturë të Francë. Është një mesazh në djop? Jo, kanali lexojmë direkt. Ja, duke bëngut gjut gjut. Ja, më ajo vajza nga Durrës i thotë që ju shkruaj shpesh. Ah. E Xhejndra, e njeftë. Mos ja. është Mira, jo Mira as gablora. Po ju dgjoj nga aplikacioni Paper Radio dhe jam fiksuar ndaj bestytnive thotë, ah. do çdo vit të ri e nis me një look fasule të zierë sepse është bereqet. Është vërtet kënd? Po, është bereqet. Në vërtetë? Ëh. Dhe, se këndur? Gjogë, ëh, në një art rruërimi stë këshu. He he. Nat nat nat nat nat. Re memo. Gjermu e halim. Ku se e disi ishte trumi im dat një. George George. A. Zë. <laughs> of, nesim. <laughs> Mirë, dhe një mesazh tjetër, unë për veten time thot mesazhi i radhës ë mm. uh, që të më eci mbar viti nuk rripa dgjuar urimin e kryeministrit është dorë me dy. Ah, janë çan çan, çan çan pasajeri hyrulla Betulla, Betulla, Betulla, sa kaçi në ora këtu. Duhet të tuni në notës ora 3:00. Ah, mërzoti. Por ne ditë kush e porne, ku ka me përshëndetje, se vajte e gjys. Ka baba, e ka baba. Adi. Aha. A, a, a jo kënga jote quhesh, quhesh, quhesh, si quhesh kënga jote? Meqje, kam zie për Flori, me që ka fiksim Zogjt, Flori, pa, Night Birds. Night Birds, po, është një këngë e çavitëme, a di? Kjo është muzik funky isku e vitëve të 70. Ndërkohë këngë për të parë kam dëgjuar në një film shqiptar. Do ta bëjmë. Po. Kolonza nore filmin shqiptar të viteve 89-90, pra nuk jo... filmet. Po, filmi quhet Kush është vrasësi dhe un qenat ku e kanë filosur. Kush është vrasësi? Se pasoma se pasoma. Kush Shën është filmi? Po kush quhet? Filmi i uh... 89-s 90-s, 90, se si duket të sistemi atëre po po shonte pe. Është një xhepa ty nuk e ke? Jo, nuk më ndriçim xhepa. Po prit më. Jo, është vrasësi Gjuti ajo që. Po prit po. Asnjë. Dhe e kanë djuar të ajo kënga dhe u bura fiksim pastaj për ta mburrë se kush është grupi, këngëtarët etj etj, pastaj me anë të Shazam-it arrita djegjë. Melodia kësaj këngë është bërë në një këng house e viteve të të fundit. Okej. Okay, që, që do do ju ata që e kanë fiksim paktën muzikën elektronike do ju kujtoj se si bën. Unë nuk e di çavëson e ke Indra, por unë kam për shakatak, shaka shaka shakatak. Shaka Flori, shakatak. Night Birds për Florin, për shumën. Përsoj të i ranën rjetë për korë qënë 5 për gram qënë 2 Prinderve tanë, brëme dhe fund vitit Edhe nuk bashkohëshit oh. që kretët fare Këtësini kështë lërgë lërgë Kozeta, lalala. sa bukur kërcem, Kozeta Flokut i pas ke bërë si një mimoz no, E, kështë qëllë mimozat <laughs> O, oh, qënë janarë, po Kësë ka mështë Pires kësa, kësa ere me, me vonez Qa fare është këmimozat? <laughs> jo, nuk është faj i fare, është faj i lërgës global ja, okay, Qëta të zdojnë të pranoj Fakti që nuk qëllin më në Mars mm -hmm. oh. Njerë, qiko, si gjithmonë, konqidonë me Rigo Shetin gjithmon, një ditë ndrërkomtarë, nëse jeni oh, të interesuar të gjoni të dini të... O, gjithsi e a, si a a a vesh. Shëmburu, shëmburu, shëmburu. Pra, konqidonë sot së 7 janarë, <laughs> i vitit 1800, <laughs> konqidonë me ditë ndrëkomtare të bulierës. A, bulierë. Bulierë. Bulierë. Po dhe a i që e ka shpikur bulierën, pra thot informasjonin nga Wikipedia, që vetë babulli. Babuli, babuli, babuli. Babul era do të thoj. Era, oh. babuli, pas babulli, bulli, bulli era, babuli, buli, buli era. Dhe është vllai i Velierës. Bulira dhe Bulira. Po? Ëh, jeni mirë? Buli. Pra ditën në e gjoktarë Bulirës, ne ta ta gëzojmë festën e Bulirës Floro. Gëzuat për shumë vite. Jeni mirë. Gëzuar, gëzuar. Po, Bulira në në Durrës. Ishte <laughs> për myt, ëh? A që në <laughs> Bulira në Bulira në Durrës. Po, aty, ëh, uh, për respektin ton. Yeri un uh, kam një dy korespondenca uh -huh. me ditën e parë të shkollës ose të fakultetit të mashtrimit. Ah, jemi çka, jemi në, Bo, ok, ta prezantoj mirë sepse. Në qenë se çfarë kohshtar... se, se ti ishi i shkruar, ne ne kemi thënë, ne kemi njoftuar para pak kohësh, në shtator para që është hapur shkolla në shkollën profesionale që ndodhet në Tiranë, pra, nuk e di se ka emrin. Në qenë se kryeministri oni ka qef këto. Po, për dhe... profesionet, profesionet, profesionet. Është hapur dhe. Është hapur një degë që degë e mashtrimit për gjithë ata rinj që duan të rrinë në Ah, agora. Sot viti 2026, çfarë uh, pune është hapur? Tani ato janë me ç informohem, ato sot janë në lëndën e punës me dorë. Po po. Punës me dorë. Purpa, pundore, pra, më duket kemi punë me dorë, punë me dorë. Po diçjeim pak, diçjeim pak. Pra kemi një, okay. Çmndisja po është. Po. <laughs> Ço bën atë? <laughs> po, punë me dorë. Po mirë, okay. Mirë, mirë. Pastaj kemi edhe një tjetër, një lëndë tjetër, kemi me klasën 2A. Ço's këpësa 2a, 2a, 2a, okay. Edhe 2. Tan wird die düd. Wird die düd ot. Ë pasam profesionalu, ë pasam profesionalu. Okay. Eo ka gjatë. Ju jesh ku për Rafin, ha? Bom mirë. Urime ndërës të dashur. Tash i pat vit të mbar, vit të mbar, vit të mbar. Shaka keni stil kurizor. Ti mos harroni profesionet. Urime i mbajt kur gurdeln camping, për shkak të menë zjarrit. Duhet më pasi shok kshu. Si siponai? Mar apo në zjarri shumë shpejt. Tap tap tap tap tap tap tap tap. E rëf dronin. E mirë, kanë ardhur mesazhe në telefonin e Florit, po patjetër kanë ardhur sa tha Flori kanë ngardhë. Edhe një voice message me mesazh Ora ku WhatsAppi kjo gjë është këtu mos. Asaj nuk e kërkoj. Kërko e lake gishtin, lake gishtin shumë bukur. Lake gishtin për të dërguar mesazhet. Në kohë që Flori hap mesazhet në WhatsApp, monumenton telefonin. Se çfarë populson këtu? Ne jemi 3. E udor. Kjo është sila no, no, më e no, bukur no, ever and ever Gëzuar, gëzuar Gëzuar dërë Gëzuar dërë Gëzuar dërë Gëzuar dërë Gëzuar dërë Mi e laku Na më në lantë, që di unë dë shaketi Gjenova, si u lantë, unë <gjivit> Doro, ke shumë për të reguar sose Përsa, i thejnë, 7 dit nga vitë në rritë Po, pra, po, gjitha të dit më Dhejnë, se shpejt, Igu, Igu, 26, të maroj Igu, dërt, maroj Doro, nga ishe ti Jo, do me thënë, nga ka e kaliove vitë në rritë E nisë me të pime në datë 25, për këshlini, si la bon fezë Oh, ka ja. punës, kishai punës, e bumbet e dita best. Si çaj futi punës, si si e, si, Ose, si. Si turgu me neqshës. Ose si një sodia lumës. Ose si Trump i Maduro's. Këse ishte kërmo apëtim se ti merr vesh nga këto gjona. Ha? Me zam dana dykë puna. Te <laughs> <laughs> <dhanë> punës. <laughs> me zam dana dy bot fjal për kriptomonedha, paske pas shumë ky Maduro. Kriptomonedha. Tashu ha? Po këshu vajguri kishtë të kërë? Pa jamal nuk ka liqe, liqe, një budalitje të një Budalitje, vaj Krip pa në jaj, ja? hë? Krip Po, zë një mfto, viti qik Se e më shpyrdo? Po, pim datë 25 shumë, me thënë drejten Në <gles> <gles> datë një, oh, valjni Në datë një isha në dardhë, në borë <gles> jo. Do më thënë, 6 ditë nuk majmenë që ka në dardhë Në shko, dardhë shkove? Dardhë, po fësko po i kalove, ja Po di jonga i rrit. No, Unu po mënen ai zon gjyz mbor zerozafa. Gjyz jas. Uh -huh. Dorom msh shkruan dikush e paskatgjor herës tjetër e thot kurios jam çash kjo pula zemërkau që ke ngrën. Po, unë një lloj pule është hartu me, domethënë marrin impuldeni e shartojnë me me kaun. <laughs> a mos jasht... se a fut çash që vjen pula. S'mos e futtë. Uau uau uau. Në novit për gjin dorazave i ngel në dor Polat. Scout. Atë ndryshon. Ëndryshon <laughs> stilin, mori gjil detit e ne im, i lop. Po më dzi, kjo kjo është ndërthurja e keni bërë ju apo thjesht kanë gjetur veten e tyre? Dorcim tiq më shumë mish, 3 libër. Çiqoz, u ka lind ai shpreha si pela si kaul apo si pula kaul, si e është? Pulë, pulë je, jo, si pula kaul. Ja gjuci pula kaul, a e kuptoj. Elë, po. Ongramatë not në par, aha. Uh -huh. Nuk u ngopëm. Tere, fam, qëto ajmë në në dut? <laughs> Këka dut më të më të më ratë? <-mohad>. O oh, da... <coughs> e kouti verëm? O, oh, kouti verëm? E ve... Ma lumë, komple... Gantinë në të lopit. O, Sorry laknoç. O ti buv shajm ro di zoti mot. Edi çamot do ti stomaku jot. Ja ja ja ni protest kshu. Zorzh. Lindia e mesme është kjo. E ne ti do të skusë kjo hoja për sa. Po, dorot pulën me thëri çezariana e bë. Neo jo, lindjen natyralen. Si <tër> shtojë boni më? Oh! Stim. Oh! Oh! <tër> Kur qalind lopën. Si shtojë mo vllana na. Dalish lopa viç me pupla. Si <tër> dhe më tani mësenat trashë. Po prezimore mi Gjel, me çel me barr lopën. Si <tër> u yamë? Ja hypo. E do dilte Gjel. Lop dit Je lopa. Ëngjëll, emri, <gül> nuk e vriu që ka xhelosh, <gül> për shembull, emri Mçuni. Këshë xhelop dit. De... <laughs> Nuk ka mujë favor. Është mas tre muaj zati ka lëpa, është zënë 3-4 muaj që dijon. Ëlë momenti shtyjor në. A fut ti lëpa ççishkë ja borlollom nënën. Ka dalë viçi me pupla. Ure. Mos e keni kthyer atë gjelin si dabixon tu pi ujin <gjali> e gjelit. E morëm hop up. E çum me malia, i, si i dënjonin me malia. Jo mbaro vafaj. Po çaj ju e kaloni gjelin në manikyr pedikyr apo? <gjali> jo ja, me ny. E çum me malia, e morëm hopa lopën se si nuk polin të tot. <gjali> pra, nuk bëgavin. Gjakon çaka të bota vër ku fotet. O, po ju nuk ishit pi as djog, ha? Ja, ja. Isht ja, ja. esull. Shvep, shvepëm. Ujit pa uj. Kemi uj, e uj që kemi? Më fara tërë me malia, e mirë me mirë dhe që mboj është të linë lopën Doro, nuk bëgap ju nëse shkojte kë kasabit dhe njep një gjellop, kuptoh? Gjellop deti Gjellop deti, a, gjellop deti, për shumë Ma kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë që zoologik Kërë varë tëjtë dash lopën? Jo, kemi zhapikun me dashin Zhapikun? Zvaranik gjithë zhapikun, dashanik... <tos> A të e përsa këtonë popullu Ja, voli të <tos> shëniku Po ljoba milet o Po si sot milka Milet, milet Po e milim ljoba Sa thyt ka ka ljoba Qoje bom never. Ky varieteti i ri, domethën, po. Që kish të dy fis kanë mball. 6 6 ke vini, janë ja dy ke kofsha më duket. A, pse më ngaj morët ju nga Sërriku? Po digjon më. Po mirë. Jan ato çuknoça fare. To si <laughs> të lopos, është vërtet o gjelop. Gjelop Didi. Që janë me katër janë ato? Po varet nga varieteti. Jan dy qumësh dy uzo ka? Jo. Falë. Uh, uh, vale. Wow. Tëre dashfigurë. <laughs> Lopën bolsheve me barbocumash. Okej. Okay. Aha uh -huh, po. Po, Jobset i jep lopës të uh, varietetit uh, të Tëre. Po <laughs> <Lopën? laughs> i ah. <laughs> dhe rush. Tanxhi. Mos shishët kënaqim. Ah, ser Jobset. Jobset. Jobset, dhe ushin me me me groom që uh, po? zier... <tri> <tri> a efto gjonët të nëmë lëshinë po të nëzirë nga një cizë të nëzirë e bra ta shkëgjë më mjë brat, e to balsamiko <tri> <tri> <tri> <tri> <tri> e higa e Më duor, turish shëndet. Oh, Vit i marr. Jo, ja, ze kuim një check-up këtë javë. Ke për dhe, e, të arë pra se këtë tashme ton, ke për analiza, të bërë analizat, kështu që kujdes. Oh, Kam një oh. check-up në punës. Sa çuti lall. Jo. Ai morra të të shpërblimë ditë të jonë. Po ku di jon, duke të ka marr ish gruaja s's'n. Brapa jo. Vajdo jo, ajo i merr rrogën gjithë zonë. Me urinë si e? me urin qohem eh. nga të ne boj të kojnë në banjë ja yeah, me urin <laughs> me të <laughs> gremem <laughs> me të gremem mirë më thaj doktorik nuk e të kemë unges kalqëm me filovat të hongër këto facit e murit të të gëgjirë pa pas si fëmija <laughs> <si> <laughs> <Nasven>, po. <laughs> bon. atë koren e murit të koren po bon, koren e murit po murit me rëj ja me të xau xau e vezlar far. Ekzemplar. Odo, e kemë rëjë. Na jepni shortëzën me, më bëni një rezumë. Gjeli, Gjeli Mekaun. Po pra, ishte një ndërturë. Jo, Gjeli me lopën. Me lopën, Gjeli lop deti, Gjeli lop deti. Gjeli deti me lopën. Ej, riniu. Tom Morello, një nga kitarisët më të mirë në botë oh, Por në kamës këtë këtë universiteti <laughs> uh, Ishë kitarisë i Rage Against the Machine, The Autoslave Kanë zi një këngë Me një këngë <laughs> <laughs> të arë që që qëtë Bartuf Bartufi Gjithë shka digjet, ma përkëthe në anglisht Everything burning Yeah Kujem u Kujem u Kujem u It's a pleasure find me looking at the walls around me closing in i think what's it gonna be never had a choice never let the off wind come and nerves got a whole world watching let you say no one's stopping i got to hustle hit it up everything Skin. I got tingling in my hands Moving like a lightning strike Come on tonight So just catch me if you can Never had a choice Never let the ops win Calm them nerves Got the whole world watching Ready, set, go Do të mërkur, ora 22:00 në CK RF. Me vësirën. Kto? Na Pepper Radio. Nuk e di tenia pikia? Mama. Zoti President, na kanë pushtuar ditën e mërkur. It must be China. Call Xi Jinping. Hey, she! Did you invade Wednesday? No, I'm not. Hey! Then it must be Russia, called Vladimir. Did you meet Putin today? We're not. We're not. <coughs> We're not. We're not. We're not. Where the hell are they? Romania? Ukraine? Armenia? I'm the President. I'm the Cypriot. Oh, ricione Oi Suggesh Melania Niederadion Rico Chef do të mërkur ora 12 më në Paper Radio dhe ritransmetim do të shtojë ora 18 Find us on Facebook Instagram Paper Radio 91.1 Kepisës Okout Paske para Okout ide për të shmishuar ide vetëm për ti shpenzuar. A të shpenzuar atë shpenzomë zgjuarsit e si Reklamo në Paper Radio. Radio e vetme që dëgjohet nga Prishtina e deri në Ishullin Tonga. Si qen ku kuko shkëmo korto? Ku eh, kuko lloje. punime të tjera, Luida. E çfarë? E an çfarë bëhet? Sa ka shumë metriks akongës më. Artistja, Luida Silva ka qenë një nga house-ët më të luajtur në gjithë botën. Tani vjen një çun një remix të, uh, të kohës nga Mana, Mana Manafera. Uh, dhe për vitin 3, Luida personalisht të këngën dhe pata një një emocion shumë të mirë uh -huh. sepse Brezi on uh, kishin kish ta marr malli shumë për uh, kësullloj melodish këngësh. Dhe ajo vajza që i ka kënduar nuk e marr në epri. Uh, Një super bugur, një në super performancë sa bukur një adrenalinë ke qefmë dhe më pas i femrë bukur që shironë muzikë Cassandra Cassandra muzik, që këndon bukur dhe shjon me një kërcim të bukur një këngë shumë të, shum të bukur edini ju që ku Ku jeti më? Jeta shëmo. Ne neto fol për kongtin, na fillon me bateri. Ku jeti, ku jeti? Se ke humfare. Mirë, në ditën vijim do kemi edhe disa gjëra të bukur e interesante në Instagramin e Paper Ride Floridë, do kemi sa të shpejtë, sa të shpejtë, sa të shpejtë, prosim momentin. Me rastin e 20 vjetorit kemi gjëra të reja. Na kanë mesazh i thotë, ëh, djema përshëndetje, u bë një vit që s'ju kam dëgjuar. E di. ëh Ej, ja, në ndërcja këtu. Gëzuar 36-ën Juve Studio. Faleminderit. Po, asnjë problem. Por është i ka mundësi. Ëh, çunuk ashtu. Patjetër, janë rrugës. Kaj shumë, kaj shumë nuk bësojnë, që... bësojnë një ne. Nga bëset nit që janë gjithmonë që i përdor, domethënë, i përdorin mamat kryesisht, papa gjithë. Është nuk dhë, nuk duhet të gjej koshi i rrobave plot. <gjë> duhet të kesh mposh. Që gjithmonë, domethënë, duhet të lajnë gjithë rrobat, asnjë gjë. Mos ti u osë spira dot të të pastër për shembu. Po mirë. Që të gjej një anar, që të na gjejë pastër. Po çfarë do të them kemade? Që do të bëj bundat një. Po fikse. Ka dhënë sigurisht. Sekretat janë llodh, çu duke bëll lloj-lloj gjellrash, lloj-lloj gjërash. Lloj-lloj Misra s'lojë lë gjë që një bark është drejtaja po. Po e po mirë një Dike... bark, dy bark, tre bark. Shikoj, e... gjelda hatri ku si hak, <laughs> <laughs> po, nore, s'e ha këtu. Po hajmë nëse ku bota qofte. Jo, <laughs> Qo, është mirë kur se kjo është lojë e psikologjisë ton, no? ëh, se gjithmonë duhet të digjem një vëgje situatave që do të vinë në jetën tonë. Kjo që besojmë tek gjërat, siç është varianti për shembull që nuk mund të mbash ato dy duart në një situatë. Lë... Jo, <laughs> jo. <laughs> po te jum midis këngëve për shembull, sot është ertë tuaj. Po, po. Edhe mosha jon për shembull, Adi. Po. <laughs> mosha jo, të ratë si, jo. jo. jo. të vinë Mosha të redë Dëmë të thamë, vjen një moshe nuk duhet të flesh me, me gjujnë të pëthitur Kërë e më nële Se si dëmë tonë pra kupat të gjuje Ej, për mjërë Që jetoni ju më për më të rabit të far. <laughs> <laughs> si bëna, Orre, dhe, nga, me, të fara Si bëmë në nuk me keme gjuar nga të vjetët Me arqilenin i rritur një më më Ah, oh, tanc, shona, tanc, oh, shamp, shon, pasageri, hajrola, beso, la, haj, hana, la, <të> di, dada. Mir, keni kë kopër dërguar mesazhe 0689100 numri telefonit në Paper Radio 91.1 FM, jo vetëm në FM, keni dhe aplikacionin dhe në aplikacion, telefon. Pra, aplikacioni ka diçka arti, -hmm. që ti kur e merr në telefon, i je play, dëgjon neva dhe mund të bësh dhe lëvizetira në telefon, mund të shosh mesazh. Komoditet. Mund shohësh uh, Facebook-un, mund shohësh Facebook Instagram-in, do mund të bësh çdo gjë. Mjafton. Ta kesh aty si aplikacion pa lege ke Kjar. nuk harxhon fare oh, domethën as bateria. Po, kjo the vuvu. Kusoma liç për shumë për veten time, bëra një gjë që bëm çu që kemi qenë po. të vegjël që na nxirrnin prindrit jashtë. Edhe thonë hyr tashi, pra le të hyn fëmijët para të lënë shtëpi. A, a, kjo është e bukur, shumë e bukur. Edhe hynim me këmbën e djathtë që fëmijët vegjël dhe tani që jemi bërë vet prindër ja i themi fëmijëve tan. Po do të shvet. Dhe mbazifilmova çik nga tarraca gjëndje në fishe këzjarëve rrr, në për, për tiranë Hyra me vajzën time, thallë, thash fu do të ikrena, fu goca e para. Qja kjo, na fu shpeshën siklet në ndëjve Florosë, nuk shkem dot për qoktë e njerëzit të shtëpisë, domoshta ata njerëz që unë di që janë çikshu pesë dy. Po. Dhe un pres datën 17.10, <laughs> atëri shkoi se <laughs> se. I kam marrë punë, i kam marrë punë. Pra presi shkoi fëmijë, sepse, sepse fëmia është këmbë mbart fulë për vitin e ri. Me gjetja atë është gjithmonë mbarsi. Mbarësia, mbarësia që ndron vetëm brenda Nevas, ka rënë sy më pesu absolutisht. Ne si rikoshet, duam të përshëndesim të gjithë dëgjuesit uh, fanatik mm -hmm. për 20 vite që na dëgjojn duke i ruar vit të mbar. Ja, shëndet, lumturi dhe të tjerat pastaj vit të mbar. Pika pika. Auguri. Per tutti voi che avete lavorato fortemente durante il 2025 e vi auguriamo salute e lumina. Bought, uh, jo, jo, ja. oh, C oh, a e patë në vienë Komtër të vienës Komtër të vienës yeah. Komtër të vienës Jë të bomë për një januarë Unikam shumë qef Dhe, do Por. zotin a e bunë bar që me një nartimi një dit na, në Vien Eh, mirë Sfandonej që gjithë Pireta që gjithë një vite, para, vite para. Joh, vijet, vijet, vijet vijet. <laughs> për para, ndoj është <laughs> të du vite për para Jo, 5 vjetë 5 vjetë 5 vjetë për para 8 vjetë Shabune <laughs> Jo, unë laj pashë bigun Si shoftë të gjonat që janë që Hama më të shirë Shastë u të dhe Vashë Vashë më rafën qunë Vashë që ra ditskit Mëllit që këflorin Vashë Ah, çfarë. Roja dizë, thash pse po mërdhif, pse po mërdhif. Aha, çfarë. Çokolada. Në vllorë aty të s'ka mundësi më. Ose Ramuzi. Ose në tret do kemi e themi publikisht tash, ky është lajm i fundit ekskluziv. Po do përpiqemi të kemi një lidhje me Trumpin, me lidhje oh. me Venizuelën, me të që pëndohë Venizuelën, dhe që mund të ndodhi me Grën-Landën, mund të ndodhi me Kolumbinë, mund të ndodhi me Meksikën, nuk e dinë, me Shqiprinë. E, me që e mikëshu në fund të orës 2 dhe në fillim të orës 3, a mund të heqafu në të kënë në përshëndetëse? Luqe pa, hoqit është <gjate> se ishte në, maku, nuk ishe maku nuk dale, jo. magu. Nuk ishte magu nga brezi. E ke urën e tretë. Kam urën e tretë pra. Meqë me është fund, meqë unë kam ditëlindjen në fund të të dashit dhe në fillim të demit, në fund mesit. Suksesh nga. Undë ju përshëndes me këngë speciale për mua personalisht. Mm -hmm. Përshëndes gjith Të dashurit e mi Dhe të dashurit e mi Jebi. Të gjithë njës dhe mitafërt Po si të mos edhe të gjusë që përna ndikën të një Me Coldplay Speed of Sound cool. Këzuar në modë vjen në Albimall. Konceptet më të reja të dyqaneve ojshë, bërshka, pull and beer, stradivarius dhe zara home me koleksionet më të fundit duke siel një përvoj unike për gjdo klient. Kjo nuk është jesht një rihapje. është një fest modë që nuk do të haroni kur. Ejani dhe bëni pjesë kësaj përvojët të jash zakënshme ku stili dhe energjia takohen për të kryuar magji. Nga data 16 vjetë të torë, vetë të më në Alvi Mal, vendi i familjës Uaj se vitin me oferta, një blerje, një dhurat, vetëm në bila, deri më 12 janarë, produkte me të shmim WOW plus një produkt dhurat për ty. Plak, 61 me 61 nga 11.6 euro në 8.9 euro plus kol durat. Plak, 60 me 120 nga 11.3 euro në 8.9 euro plus kol durat. Set mobilje Sospeso plus pasqyrlet nga 285 euro në 290 euro plus Mishelator dhurat Laminat AC3 Pathuk nga 9.5 euro në 7.9 euro Plus prindues edhe membran dhurat Se tavolinë në ngrënje 810 me 120 Me hapje me 4 karige Nga 720 euro në 380 euro Plus 2 karige dhurat Sepse në bila dhuratat nuk mbarojnë me festat Bila, cilësia, skap se tjetë e shtrejnët Qe qka bo njëtë në matë letë me pakët të reja Ipko Post Paid Infinite Mu i me kontaktu Bobin më sigurru si s'ka arru kur gjënë dy shanë. Në ngu muzikë pa nërprekë të që të të së mparpi. Ko shokë të, ko shokë të, ko shokë të. Me tirë shokën jashtë venit dhe në nëmër ti të përkës edhe kur është në zonë tjetër kohore. So, bro. Me pakut infinit, ki pakut feminuta dhe shumë internet në Kosovë, Rajon, Evropë dhe Amerikë. De so, bro. Ipka, vëllë shlirë Ma e për një për kuja, moj balu ke prerë Ma le të rugovës, moj pojë në Facebook, Instagram Paper Radio 91.1 Kë biznes? Po kamët. Pas ke para? Po kamët. Ide për ti shumë vishuar? Ide vetën për ti shpenzuar. A të shpenzo me zhuar si? E si. Reklamo në Paper Radio. Radio e vetëme që të gjohet nga Prishtina e deri në ishullin tongo. I zekon ku ku është kjo po ku është kjo? Eh, ku këlloj e? Së shto Indro, <laughs> a tek kanë, hajde. Ka filluar ora 3 me një superkëng nga Faithless para të pabesës. Të pabesës. E fushi të këo 30 vjet, a? Eh? Jo. Oo. Oh. Këtë vit kemi shumë 30 vjeçare. <laughs> Kemë Gala Freeform Desire. Jo. 30 po, vjet vjet. Do t'i sjellim studion ato, do t'i sjellim. Gala nga një, një Ahaj, nga një 20 vjeç. Haj me 30. Nga një sanitare në Radio DJ. E mori Mollela e bërë jetë të që është uh, Osmole, osmole, osmolela osmole, Jala, jala Se ka një saj kumë tine Osmole, osmole, osmolela Jala, jala, galla këntare Osmolela kam, kam dhe hajdi ku që po qeshë shumë Edhe galla më të limë ku këndonën e për koncerte Herë mërë të lekë, herës mërë të lekë Edhe vazërë Mollela Herë me pare, herë pa pare Osmolela sonë. <laughs> ja për qysllorin. Djaj, kam një kursitet për gala. Ah, Galo, ndonëse si këngëtare. Jo gala. Por i mos më pak se 3-4 vjet, hmm. tashmë është mbyllur si si gjukat, si gjyç, si kështu. Mer nuk e di shifrën tamam se do do të gënjej, okay. po mer në total në vit shumë maramëndse për të drejtën e autorit Free from Desire. Te Teksi, te Teksi s'e ka bër Teksi, ka bër edhe Meludin. A mundos se Fut. Po, produksionin e ka bër Molela. Shish. O po Gala ka bër vet disa këngë se ka dalbum. Pra, po vetëm për Free From Desire mer nuk e di shuma marë mendse për drejtën e autorit. Ja çka autor. ja, do thot, të drejtat e një artisti. Po patim edhe Free from... de ka edhe Free. Free. Në thejë yeah, është Free From Nesu. Desire. Nice. Free Chirou From Desire, çlirimi nga dëshira. Çlirimi nga dëshira. Planin po, u pa dushira eton do të më ha domthu ti. Pa lek fare. Asnjë bot. Kemi kuicin e dytë nga Hajdi. Jeni kurioz? Bashë Ta... vullnetar va... maksimum. E, e, e kemi bërë, e kemi e... bërë Hajdin dhe me kuic. Mhm. Uh -huh. A të, një sekondë. Çojësh kurë blen Netflix e te mu. Hadi, <laughs> hadi, afro. A të. Po. Se lepuri ka shumë qef makinat. A dhe jena. Jo, është si puna e rotë Potog, patokut. Duhet të ketë një xhukë. pse ka lepuri, pse ka uh, lepuri qet makinat. Ngaqë <laughs> ecën shpejt makina? Jo. Ja. Ka fit si karrota mrin ajo. Ja. Ka karrota gjona mrin. Sepse makina ja. ka rrot. Ka rrotë. Bravo Flora, bravo. Ej! E dita? Kemi njo telefonatu Qiko, Aidi deta kesh problem të të se Ndërkohë e guptuam atë nëne kujtit Kzeit deta kesh problem Kemi njo telefonatu Alo Alo min të jetë, o mos të këni qënë Min të jetë, ikë këni miran Kukll ellerin bemion, më në në mëzhurre Ah, s'ka honor më mëje, s'ka honor më bëk, s'ka honor më më men Afash, afash, afash F wage 15 Guar, vitë marë Forse yeah, sidat pat. Falmarsisht net. Meni ngok. Meni metodës. Meni koki kanë u larë. Kemi qenë rrugë gjak. I kok larti kok poshtë e provoje kok poshtë e kokë larti dhe u lasë kardi. Tani shu, shu nga gjendja e formës nuk duhesh mirë, po kam një problem që kanë ndodhur këto ditë. Kë i health month. Ai thiedh se që kam e ha. Për ndihmë se për lidhjen. Nuk a la gabish punta. Mi kollu de la. Shu. Amë kollona gabish punor la. Me kanë dy çikoma të gutë kanë vërtet Venezuela. Më buzësh, hola. Carabona. Carabona la. Ti apësa po conta. Aljorn. Po, po. Çash. Oj, punisën, punisën ato krevatë të Jonasë. Venezuela, ëh. Ka një gjoksë di komunë këajo, shtëpia publike që ka lart ka dytë, që kanë një puniste. Po. Pundore. Po. Aha. <laughs> ja të mërzit me vllazë, pse në Venezuela ty ka ardhur ai. Ëh, uh, presidenti Rami mërë më dhore me elikopterë, të të të shpijit vëtë. Nuk vërë më klientë, zë ka frikë, zë vërë në njimë elikopterë, i më klientë, të të të shpijit, ake gruja. Të shpijit vëtë. E, o guljë më? Kemi në i të renga, amë në i kshu zbarkim shtetja, po i e rëhat me këto... Mërë ka përdo në këtëve, sa tje më këtu s'ka përtuja, a shihitë, të më borë me një këtë e rëllë, Më borë me një këtë e rëllë, më borë me një këtë e rëllë, Më borë me një morë, në shemë, në besë në krije, gjo më një të forë, se komë si këtë të mija, Jomë se e mirë ke mjë këtë bradër, të të të të t <laughs> Rap, a Rep Rep God. Mesaz kuda më shali, mosha. Mosha bashkë gjulien me të un kalpa, luje kalpa 234 345. A jeni në lagje? Në lagje. Mund na afrohesh pak sa për dëgjuar ç'a bë, ç'a. Ja tamë, ta vëj të telefonin duke dera gati dyt. A deri. Hola. <Carwyn> U shatish. <etmek> uh, Ë ndo boto tatuazh gota. Ui ui oui, ui ku ku ku ku vendi vendin. Apo s'e shap dot. Nuk thua dot vendi. <laughs> A zy profesionalle. Edhe bëj but tatuazh. <laughs> Ma dolo dhimbjen. Ma dolo dhimbje. Ua! Wow. Per, pes, pes. <laughs> Ma dolo dhimbjen. Po çe <laughs> ka lukur e pastër pa paçime. <laughs> Po. O zani zëlla ai sinjala, rrshet, mjol, që jam me homë që jam me pak, që jam me jo, që jam me bobo bed, po gati. E çajta në mushme, e çajma dojon në mushme, po çajta në mushme. Nuk u kaloj me vem me lësh. Jo. Zipo krive do grabshë saman të tuaj. Ja, gjë. O injektor dermatologa, vajllar. E gjinim si ja, vetë private. Ja, këna vdi dhe dermatologjia 17:00, 17:30. O let lutem shumë, lutem shumë se nao. Në ho që menim O guro, o guro O re 6.000 e laska pika vel, ha 6.000 e do këmë O, o guro që të kuptojnë më qartë pra, Situata Këtë shuar për tatuash Go, së do Jo, atështë dhe pak më lartë pra, pra duke patur frik për dhim, je Si ka shënë situata Jo, jo, ato ka që për kaj Shumë, ish për në pra, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Përpëse kërën e ka dhe du shumët e me, nuk e ti shumët e mërru E prezidentin Maduro që erë e mërë Amerikas 2 të nasë zkarakas në helikotër dhe që e përstan Amerikë Ato për bëti tatuashme e një më maduro, maduro dhe imjen Po pra e, kupto pra pra, tatuashisti i ka thonë, a i duron dhe imjen, që ka shi siluatë për kjo është E da i ka thonë maduro dhe imjen, po maduro dhe imjen, jeme Qiko, beshje jeme venezuelianet, vazelina, është ka venezuela Po, që nga nuk mundet që a thonë vazelina me vese në venezuelin ka përmbajtje ka përmbajtje naftë nën produktin naftës vazelina është një vajt një skozi klashtë dhe venezuelin tuk i qështë atë depositin më të malë në naftës mos ka të bëjnë nga vajtja nga lini lini përka decit ja, këtu ju duhet të në fërçakur ju vështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Joli? Yeah. <laughs> ja. Ja, no vi da. Jo bien dashuri me gjith me gjëra tjera, jo më këshu me gjacinar, po. Ya 5 segundos plus grosse. Te duele? Te duele? Ah, te <pavre> duele. Oh. Mucho más. Ah. No te duele tropo. Ah, porfespanish, po. Ja <laughs> ona s'biet. Ah, estás ocupada con un cliente. Po ti lyn faqat më. Uuuu, qika da bëjmë kongi Në pas, aš tof shi pas shura me gisht Ja, ja, përto Orënë më përteq shi rëbërënë, aš to pas shura me gisht Gjoj, gjoj A, aš pas shura Gjoj, gjoj Me kusënë la gitarë, me kusënës Agë më rupë afshim Guli, ešte fkak guli Tanizës vidin Me guli Guli Ua ce tipi mai O ato sikë ka panë erdhi këta mosë, ky është uh, famoz në mënyrë. Tre muj që <gat> e gërmoi valla por nuk e gjei ai rim chef. Po pse nuk <shus> shkuti, i shkuti me boj vizit i çog? Posia dhimra atje. O tmersh me. Ai do fith çka problem është se ato venezuelianët uh, oh, nuk kanë problem sepse unë i them të shkorse i ngushëllon ti atë. Ato gocat kanë nevojë për një ngushëllim. Shqipëria hyn në Shqipëri. A ka ndonjë aplikacion Bulien? Sa tash është ky momenti që unë kam është ta pa përgjitur fare në, në Thojzaadin, no, ëh, po kam çoft jo. të, të të bëj një pyetje kështu se yes. kam çetur ngacme pak. Ëh, uh -huh. uh, si shpjegon që brenda natës, uh -huh. ky maduron vimbjen, smaduron vimbjen, ëh, uh, ishte i veshur me katër veshje <laughs> brenda natës, pra, nga ato videot që u shfaqën në rrjetet oh. sociale. Kishte një uh, njëri një kështu tut, tut po. Pa, Pastaj kishte një një tut tjetër blu. Mekap pushpastë doli me ato syze që u bën të famshëm se dolën me çmimet, kupton? Po zot ja bonin president. Pastaj dolin me atë kapuçin si Caprol. Si ka? Po brenda NATO-s kjo i gjitha. Sepse, sepse amerikanët janë nish që A, të brendojnë gjërat, pra me këto evente, po ja. shfrytëzohet çdo detaj, çdo moment për të bërë reklamb. Janë nish siqë one dit vërtetën sepse kanë hyrë edhe këto Ço të garmor dhe ty më rikuptoj. Ja. Siqë arrestimi është sponsorizuar nga disa kompani rrobash, e kuptoj atin. Kështu që arrestimi është mundësuar nga kompania e rrobave që spiasen nëse do të bëjnë filiale. Po, filiale. Prandaj janë bërë ai të thatori pra është reklamë. Është studijë që ai do hapë një super dyqan aty në Caracas, <laughs> <laughs> në <laughs> kryeqytetin me e Venezuelës. Me me shumë me modurën DJ Tamanishi. Po po. Me të puna vero. You are my best friend You are my best friend You are my best friend You are my best friend Këzuar Amerika Ay. dhe isha allah Pashtë do në letë <laughs> <laughs> Shuk Flora si puna këture banorve që si hyndë të ky Biku Që si hyndë të biku që si përrejnë ropë nga jasë e, e po qa ishte ajo dhjemës ishte fortfarë Juri kështë kë, një personaj shi tiktoku dhe Qun i mirë Nesa Ja përmenim dhejme se ka imel në kolegu ton Flori Në dhe erdim i kallë Po ka lëzuar një racë shumë të shtrenjtë. Oh, dhe unë të betohem me atin e Florit, të betohem që po prisa, nuk e di ksej para ndih që kali do bëton e gjon. Do e boni. Dhe boni. <laughs> Po në një mullard Më në të studi, bra, po Më në derë, më në derë Më barësi, thomë, është më barësi Më barësi, më barësi, është sezonin barë Madri ka pleqë, urojnë, të ashtuft të kalin kok Të ashtuft të kalin bik Më të një përshëndesë më një këngë të një Këngë të vitit një mjerë në qenë 93 93? Po, grupi quët B.G. The Prince of Rap Kërë nga qërë This beat is hot oh? Mi po që ka ndodur? Oh, yeah. Në basë 2020 oh. Një DJ, Moshe Vogel I bërë një remaster Master qërë t'i e frinë mm. pak e mm. e vesh mm. me golfe I dhe i bërë i futë një basë basë elektronikë Jeni kujo stati gjoni? The beat is hot! The beat is hot! The beat is hot! Did on your mic to you start the hip hop I'm a man with a plan I don't have a band but a chance to make you moving all across the hills the accredited double digits all you made it's the back when we played it I listen to And saying, I can make you dance, my friend Cause I won't stop until I make you rock So understand that I can make you dance Dance, dance, dance, I'm a warrior Coming out like a villain Never take a look cause I'm all about women I can make you dance when you really don't want to Five minutes of this and I got you on my R-A-B-E All guilty is the L-A-B-E-S-M-E And I won't stop until I make you rock So understand that I can make you dance Because the beat is kind of soothing to the end Yo, I can do what you want to hear I can make you dance and make you shout Because I'm all about the M-O-N-E while I try to jump And I won't stop until I make you rock So understand that I can make you dance, dance, dance, dance So be your soul You know it's in me it. Get on the floor Don't wanna see nobody soon Cause I go and flow When I'm on the mic Make you dance And do what you like It's a simple calculation Like one and one is two I don't do this all for me I do it all for you And I won't stop Until I make you run So understand That I can make you dance This is one that's cool, crazy, in the groove, super, and sincere, you're as well. Eee, super, Rinala. Do më dhe në shajnë që tha Flori, që po fliqim tani ku ishte kën nga në drësmetim. Të kujtoni që i këto... Po, po, vene Flori e to. Aaaaah! ka, ka pasur <laughs> një disco aty brapa lidhjes shkëmtarëve disco class class <gles> e poshtë po poshtë në bodrum aty kemi kan spërthyer kujtimet e para. Mirë, tash, shpe... mbasi, mbasi, mbasim bëroj epoka disco, i discos, ajo disco class u bë <gjohet> një kështu një lloj tallavaj, un kam shumë respekt për tallavan, by the way, e bër nga instrumentistë mirë dhe nga këngëtarë mirë, po ajo u bë një që pazë më blak, sa që ndodhen dhe shumë gjëra tjera më pas. Mirë, të shkoj pak më më tutje, a do të shkojë? A do të shkojë? Sa disco class që theti? Po Florashipi çiksy mëse kanë po. Po jo, s'kanë vë. Mirë, më vjen sot. Po flasim për <laughs> momentet e para kur shqiptarët kanë kërcyer për të parëçi po, po a, që i thonim ne diskos shtëpie diskos shtëpie në Ajte përsakton popullin po po po po po po dhe për her të parë linja shqiptare viteve 90, 90 91 më pas kanë kërcyer te parku linia po pa, domosha ja ky kërcim fakti se nuk e bën dot video nuk e u tregoim do po dot por unë kemi para sy është e bën dot kërcimin në audio e bën ta ta ta ta ta ta ta ta oh gojë po si fuora dhe përqejmë sot po dhe to i gjitha ato organizime dhe me çfarë bëndë muzikën atë kohë. Sa kanë shkuar emigrantët e parë të ambasadave të 2 korrikut të 10-vjesës, po, sa të sollën kaset edhe me mafonet të mëdha. Edhe dilin të Parkurinë dhe ku e merrnim Korendin hmm. te kështyllat e ndriçimit. Ndriçimi, po, po që ishin të edhe me mafonet mëdha. Sa me baterisë e dilje dot atyra, se mbalin po, po, gjatë. Si qat. shpik bateri atëherë, sidomos. Ato jo, pa pas bateri jo, po, pasht, po, e, po e lishin te styllat më nga, e lishin te kështyllat, e kishin to, kjo s'kan si më thonë. Ne vajzat e dëm më më talentuar ishin ato të ulos baletit kanë qenë viti videj i parë, viti i dytë no, i shkoltës mesme, edhe ato gjithmonë na bënin neps për faktin që ata ishin balerine, kuptoj? Oh, ti që më gudon, o ke? Alo? Alo. U, o! Mialim, o. Oh, mial. Tieni, mo. Alo. U po mito të vë ju banë, mo. Jo, ne akoma mirë imi... La, në nuk është si është në të moment... Nuk ka përmitur lemë në mu... Jo, ne kemi <coughs> YouTube-at <coughs> mirë të ndiran... <coughs> në imi përmitur këtë e më <ne>, në gjithë këtër... Si qëtë duke shëllë... <coughs> <coughs> ja, ta dritarë në gjë, gjë, gjë... Êtë që gjëpër? A shkë pëshur së të pia fare? A manë zotë, gebr, a manë zotë, a manë zotë. Gjëpër Venecia, da? Ne sa boj kishma për katin minus di, minus di, minus njëshi, edhe zero a i në përmi uh, të rëfarim, o, këllë në njëru kastër. Da një më tërgopë? Më falj, si da një po, falj. Po, po, o një, po, a jini mirë pak të në këshu dërën çakë një. Po, një më një, po. Po përëshëm në rravi di në dikushëm nga ministria A delë de do të kjo borin? Po në dalë, po kësa spaniolot ja. kanë bitur në katë i një, në katë i dishtë Sa do të për turizmi në një, që të do të du? Ome, ome, ome, së nga guge okay. Në no e së për i gloso Në e së për i gloso Në e së shë rëzishme i thotë Te lo juro, te lo juro, hancet beton. A ka turistë të? Po, po, me spanjoll. Te lo juro, latë në bomba, kanë frikë turistë spanjoll të zgjbresin. Pose mbirela kumara do ta nduk zgjbresin ne. Falutem shumë mbirela Mira la combondo no fiar nulla, no fiar nulla. Eh, você devia ralar, meu bug. Tem nem espres na ilha, que mira bug. Não, não disse para ir ao casa a senhora que que se sou loe permite, permite. Já a senhora nunca bebe aqui. Caranchi, caran, mor, caran, nem tu basia o que estive. Chegou um zagonista e disse que o ir ria com a Maya após que a senhora de casa andou na fundurta, hã? Não urgum nada, na postura larga, aí são capaz. E yo Jacqueline riete social e eksu uh, video virale që janë uh, ai marrin me uh, e marrin kush me sportivitet pjesën e e ujit. Ju më çfarë buni për shembull gjatë kohës si për shembull e keni e keni dëshirin e mbytur valla, u... i keni për mbytur çfarë buni ne gjë për ta kaluksë me sportivitetin. Mora kusurin të lu telefonat. <laughs> kan të kanë ajdeni këthe mëse kanardot atë bankës. Nga që ka marë lumi kjo proj Ka marë banko mati në bankës E ka futur të nga shqistime Ka një a ju shprone imi Apo jo mo Po që po ka banka që do E i këtë i bankës u latë Ma sëllë i zoti Ma sëllë i uj Ma sëllë i uj E dhe i themë këtiri të bankës Po e një mos Po në kini ju Ma ka sëllë per një Ma ka sëllë uj Ma ka sëllë i uj Ma ka sëllë i uj Mo se ja Mo se Qio, mo të pomë për sëpanjës i mërto pënda në patëm një informacion nga dhe mëta në digjusit tanë kërësisht e ishim ta që në marrin gjithmonë, polisat e shkotrës dhe janë spostuar nga shkotra kanë janë në Gjirokast i kini parë shumër dalë po janë si në këtej, mi zi marrin vishmo a bo janë su të vlaqë jo, po minë në minë, janë pluskojnë pluskojnë, bravo, oke ka duket, ka ka ria ty ka ka duket, po ria, jo ka ka duket, po ria, jo jo a mund të se ti e di që ne ne gazetari. A mund ta përshkruash pak duke e ecur se si është gjendja e lagjës ku jeton? Ja, një sekondë. Po po. Kam ja, ndukë nduktur në zonë. Po. Oh, e vë. Kemi me shumë ne poseta, ne ne. Po, po nuk duket vmos, është mishpon, është e lartë shumë. Ti vërejtat. Ja, një sekondë. Po, uh, mm -hmm. ayosh, ayo, ayo, ayo është. Thimi, Thimi, Ramone! O, që me shtëpia, o Thimi? O, mi al, po i kini? Thimi, mo! A i ku ujt pak të no? A i ku ujt pak të no? I ku shtëpia, po që ku ujt? Uj o, mi al, që më përmë thëmë, që i keni vën uh, busit të qërqis të oblit të, të, të bombun, a? Kemi vën të bombul e oxigeni, që të këtë të qizit për të marë fribë. Të tëre monumentet në Gjirogazër, kemi vën komardare. Që si kë zonë i? Stanito domni momi je ta tajm ma ksta bankomatim mochera hireni bola halimol mata mo dur na shar pito mo skimi na shar e de ti nai mo mole ko to chambar shar to eti bankomat eti abi mi hadi hadi esti abi ni shar dibi ya ma kono no ya maru ya maru ya maru wega maru we molelele hadi pri pri ya mo bogata mo fa chega shar druni mo ma Pobra, nuk e pretë. Akejdi në një shokë nga fushkuruja, mo? Kemi, mëllë. Ti vë më tritojnë. Sa e ka pini në sharran. E, ja, nuk është shardurënë, shardurënë. Nuk është shardurënë. Nuk është shardurënë. Nuk është shardurënë, pare, të një potë të vinë në Gjirokasa, mo, meri në një varkë, mo. Në varkë? Në varkë? Në mëshku në Gjirokasa, në nga mund të dina? N Aper licenças licenças po jirocasa os dum os dum os bar os bar si l'om os bar jirocasa nis m'fa si isolo per si isolo no os dum os dum niho na fa no se pode mar dinhemo sportivitat te lutem rafal ora eu banis a casa nem se ni permito io posso dir que se is permito te amo por la zerati es rregu les zarades burse la zanja mo çega po krym është për lazanjë atë lazanjë mo bien ti çfarë gatimesh gatuan dje katër pilafiz dhanomë oi enro atë enro atë pilafin jo ças specialiteti ka globi pilafin po jalan hala kak zozë pekim to putos buenos de los parador po chipçi <laughs> taloni, taloni jo, për të vitë për mi të atik e ju Për mihi, Një. u të uroj nervat të, të qeta, qeta. Inshallah kalon, megjithëse kemi ndajme të qëfia, ja po do të gjithë shihet. Po, epi po kam vënë keq më. Po na vën keq. Të lagërgulluar partia të gjeve nga një punor në bashkinë ose thjesht ashtu. Ske më kor të kërkojmë ndonjë zgjidhje më. Po, po kemi kor të kërkojmë ndonjë zgjidhje më. Në ka punosur aty në uisjellës nakushë kanalizime ne këto. O, taksat i paguat gjithë ajo. Po, jo respektojmë ne. As pagu none jo. Jam siguruar vota të partinë, tani kemi shumë të kërkojmë ndonjë zgjidhje. Po tani sa larg është potami aty? Potami. <laughs> se voduxim <si> <laughs> oh, po ta najbot. Ja 20 minuta më pak. Mi bie po ta më. Mi 20 minuta më pak. Si kam, si kam. Po a vasha vash po vazhdon këtu të baskojmë me Sarandë, nuk kemi zgjedhje tjetër mo. Eh, po mirë, domethënë, <laughs> unë jam kurioz. <laughs> Ë, uh, Kalaja ka ne ai zonë kshu për shkak që mund të hyjni tek Kalaja, të trini. Ku dionë si? Ë, ndjen, trini ndjell. Po aq, aq kemi burtu gjithë atje në Kalajë, kemi, i por nuk nuk na zë gjithëva mo. Mi hi mbjullim, se... para se ta mbyllim se paradite ypin shitarët, pasdite ypin spanjollët. E kemi bërë me të turënë e... Kush ka qënë gjëja që ti ke dhuruar për... Uh, gjëja me madhe me kushtushme që ke dhuruar për ata që ka nevoj në këtër lërë asë? Uh, A, <laughs> uh, kam uh, lëruar e gurë, në... Ço ghurë mbështet. Mer një gurë mbytur. Se se njëri tha, "Xhezv, me heq ujin me xhezv." Po, morani kujorin tim që pira kishum, dhesh, shkoj kujnë, të pirra këtu shumë, i thash, "Skopi i çikoj ndo të fillanim me." Po ne më po jem për... uh, po, në një legjendë e kovnë gjopur, si keni këtu xhezvën atë. Po. Po uh. festivali i jor gazu do të shtyet, a? Jo, ja, nuk do shtyet, do fryen. Do e frymë që mos mbytet. Ami robashin. E, e un them ta kaloni me, me sportivitet, çe i themi tani, ammon Marado. Me sportivitet, <laughs> ed edhe tan më pak, ëh. O zoti, edhe tan <laughs> më pak. O lale, na floron. Yes. Me <laughs> me vetëm Juve kanë pa ççone gjenium me tjere. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> i të cilën me halli të yeah, dia. Yeah. Pudahitë si. Tu i dhon xesme komshiut për të për të hedh ujit. Ai që me luk, me luk kafe. Me luk, puta. <laughs> me luk. Ju thoni për një version tjetër remix të një ngat famsh me the Limbiskit plot jam shumë dakord prezantoj jam shumë dakord My Way Limbiskit po, nona super group po. po të lutem deri në Anje... fund të misionit domavse po, direkt ta prezantoj Limbiskit My, My Way, way. No bian, deve sti resetti, dirad bian. Kei è indichete che che 110, no che dicci, cosnica e che sgena due bullicca o bullicca ca d'ti, che cosovar ne bucchi. Taxi sharetan. Blu taxi. must be China called Xi Jinping Hey she did you invade Wednesday Don't you know the Moscow back Then it must be Russia called Vladimir <laughs> Ich mein Putin die <the> Russland sind die uns nuklear nennen deren die ziemen Ukraine With the hell are they Romania, Ukraine, Armenia Is it the president of Cyprus Treçuna. Oi, sugësh. Melania Dizel Radio. Rico Sheets do të mërkur, ora 12 në Paper Radio. Dhe ritransmetim çdo të shtuara vetë 18. Find us on Facebook. Instagram. Paper Radio, Radio. 91.1. Ah, sa doja një kafe tani. Ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. U, e gjeta, më duhet një udhim. Po ti të vajti mundjat e ndonjën nga këto? Kjo është fuqia e zëri. Reklamo biznesin tënë në Paper Radio 91.1.fm Telefono në plus 355 68 9100 Ose plus 383 23 910 910 besnu dishom mm, live A? ja hall jam bilbiledit me gjithë u nda nga jeta ata seris ti kryesor jo. por vazhdojn akoma e ku ton kjo sh remix e ka nga çik oke okay, oke okay. world in my eyes dhe më thjesia shou un button në sydë e mirë dhe ja. me kimi e para me sy në rrall pamet nga o boti Në Shkodër, oltësira o boti vazhdon të mbytet o boti, është mm -hmm. përmbytur sërish, kanë shkuar maunët e ushtrisë për çuar ndihma ose kështu, këtu çumardare banorëve siç duan këmbardare. <laughs> kanë shkuar me autobot. Autobot në o bot. Oror, <laughs> se ti e di që unë kam çervet se këtë pjesën me me me bëj çik debat poiza yes. me ty. Tanë si shpjegohet më plot. Ë uh, gjithmonë, gjithmonë, gjithmonë në fillim viti Janë këto reshjet e fund janarit Marë si vit... kasasin më të lartë Mirë, po do më thanë Ne kemi qenë gjithë mongëshu që ka ose uh, Ullën temperaturat, ose ka reshje bore Blokime, gjërë Pse mos me, mos me marë në, në zëtrim Këtoke që, kemi ne, që nuk kemi ne Nuk kemi asë Zvitsër Nuk kemi asë Itali Nuk kemi asë Austri Po këtë të cëpë tokë që na kanë lën këta usta lartë Ta marim zëtrim Dhe të marim masa Dukë thënë që oke, okay, hishen këto me të rinat largohen këto inertet. Ë uh, uji do kaloj këtu. Shtëpitë nuk nuk mund ndërtohen në, buzë lumit. Pse nuk e bëjmë këtë gjë ne? Sepse uam e duam këtë lloj rrëmuje. Jo se duam të lloj rrëmuje, por sepse ka një problem që qytetari shqiptar e shef sikur ka për detyrë të japi të paguajë taksa për qeverinë dhe nuk ka për detyrë të kërkojë llogari qeveris për taksat që i ka dhënë. Qi për, për të kërkuar, thjeshtim mbrapsh prap, ne për çaj paguajmë atë. Që na kthe në shërbime. Igu kjo. E dyta, të gjitha kanalet zën kallamiste, zën pislliçe, por nuk pastrohen deri në fund çfarë bën? Krasiten. Pastrojnë kallamat dhe nxjajn kanali i pastër. Në fakt, rrënjët e kallame vazhdojn poshtë dhe bllokojnë. Nuk e pastrojnë sepse i duan fotografët, i duan patronazhistë, i duan njerëzit të bëjnë like, klikime me çhep. Përveç për përveç kësaj. A, a duhet nisi nga gjithë secili nga ne një kshu? Po një, jo, mos kam pse jo, as nga una as ti as nga. Për shembull në në në toalet nuk lejohen të hidhen letrat, letra të uh, për të kaluar, letra higjienike. Hmm. A do të fillojë nga ne që mos uh, plesmas, letra, kudion, shukra, që fillojn... të hedhim plastmas, letra, kodion, kauçukra? A do të fillojmë në kanalizime apo si? A do të fillojë që në kopës më ndër? Do të fillojë që në kopës me edukimin Opse, e fëmijëve mbi natyrën, mbi uh, uh, mbetjet që ne si njerëz që jetojmë në tokë shkaktojmë? Ndëk, jemi e vetë me specje Që për të qënë gjallë Dëmëtojnë planetin Isha me Adin përdje në Teliqeni Duk e bërë këtë krosin ton Kështë di që keni për atje Jo, ideja ishtë të këtu që Adi përshemull është a i që është Po edhe unë e bëjë shumë her Mbajti në dorë Një shishe plastike nuk e di gati uh, sa uh -huh. e madhe mund të marrë, gati sa 6 ditë, sa 6 ditë. 6 ditë. Sepse është shumë e thjeshta e hedhësh në ferrë, ama se nuk shef njerë. E mbadh ja atë, e kupton? Ishte një video shumë e bukur që kishin vler, një pastruese e e, e, e qytetit të Lezhës merrte bidonë shishe që kishin hedhur njerëz lulisha dhe i hidhte në lum. Mm -hmm. Por ti mar lumin. Ti marr i lumin lumi. sepse ne vazhdojmë ta shohim ende lumin si një uh, uh, koshplera shtaksi. Pra që ti e hedh dhe merr përgjegjësoria, pra që unë hoqa këtë ti, më na këtu nuk kemë. Sepse këta janë njerëz, këta njerëz janë vënë kryet, pra ti ke një person që do pastroj kanalin Këhë, dhe ke gjashtë fotograf që fotografojnë. Ai thjesht fut atë noctën e gërrmuesit aty, bën fotot, ikën e lënë me kaq dhe ata thonë ne bëm bon punën, po se ç'a ndodhi më brapa nuk mbahet përgjegjësi. Që unë kam probleme më tepër me ndërtimet Po në tjeder që edukimi është tjeder, gje, po Kër nërtohë dhe lagjere, që nërtohën të lagjët Duhën bërë në planifikim Në planifikim, pra, që përveçin Përveçin infrastrukturës Përveçin infrastrukturës gjetok duhet ta thjetërin infrastrukturën nëntop, për shkak të kanalizimeve. Skandali i madh është për përmbylljet. Megjithatë, edhe edukimi duhet. Pra, kjo bllokim i edhe puna jo, fasimine... e bashkisë dhe institucioneve për kësaj që merren me pasimin. Jo, u nuk duhet bëhet ashtë me stresin, po. A, a duhet merreshin masa për shkak se është vit i ri. Okej, okay, të gjithë njerëzit kanë drejtën e tyre, kush e kush më pak, kush e kush më shumë festojnë festat. Eh. Tani duhet merren masa, thovllao. Parashikimi i motit, siç thua Zoti, ka filluar të parashikohet një javë ose ndoshta edhe më më herë. Uremën masa më bur. Po çfarë thonë? Çiko, nuk e dyshëm vetçiun dhe kohën e keqe. Kështu që ne do pra, të ndërtojmë këtë pjesën torr tokus. Të ministri vetë dje me, me gojën e vet it tha, it që, një, tha që ne e dimi thajë që do vinin në rresht e tha. Edhe pyeti një uh, urbanist aty në panel. Po mirë, joftë qytetarët Ngeli dhe filloi të fuste llafe implementimi A, kuna, i asociimit të... ato që bëm mbron në fakt. Unë thash ndoshta ka dashme rrit pak mos haj panik, megjithatë mirë është. Po njëfto. jo, duhet njoftu njerëzit. Po jo më lart se dijë, ishte një nga ata mbështetësit e e pushtetit në në vendin tonë. Nuk pse them emrin se nuk kam fare ability to reclaim. Dhe thoshte, dĩjo të të përpishemi të të themi të vërtetën. Ka ca njerëz ta që bajnë natytha dhe profitojnë çdo vit ndima nga shteti. Të lutem shumë tha ore ai thosai 2 sekonda sa ai tani ka ka shpinë ka katë ndin ka jo kam për boshat e them që edhe për mbyllsin e vet ta shtëpija që të marrin thën ndihma sociale kuptoni çfar çfar lloj budalliku right, është merr për mbylljet harmi ndonjë temë tjetër problem tjetër që duhet të vi ko ose ka ardh koha Floro dhe ndrojë që të po kalon koha. Po koha po kalon koha po kalon së si shumë jo jo që apartamentet <coughs> sigur, po, e shtëpijat vila çfarë do në duhet të kenë siguracion siguracion unë bëjmë siguracion që për tërmendit vit për vit të pagu pa, siguracionin sepse unë unë nuk mund nuk nuk kthehem dot prap 20 vjet filloj punoj nga fillimi që të rikuperimi për mbylljet Floro di që do paguajmë Tak se to ono Por po sigurisë këtu funksionon shteti kur, ndërkohë fotografët do sigurimet, sigurimet, <krada> secili sigurime të vej sigurimin e vet, ne paguajmë jo dashjë tjetër, se kush koin taksat tuaj tjetër? Ne paguajmë dy fish, paguajmë jo, jo, paguajm edhe për fotografët jo, e patronazhistët, a... por paguajmë edhe për dëmshpërblimin e dëmit që mund ta kishim kursyer, nëse do kishim bërë punën siç duhet. Ne paguajmë, ne paguajmë çdo vit, çdo ditë, çdo muaj, edhe njerëzit që janë larguar nga puna nga televizioni publik shtetror, e kupton? U jam kanë helmur gjysh po, pa lekat po i dëti po... <laughs> tani vash. me që jemi te kjo pjesë e vërtet e botës pra bota po volon Ose do vlojë për mirë ose do vlojë për ku ka vlojë për mirë ku ka vlojë për mirë vetë. <laughs> <laughs> për gjithë këmi... fitjet, për gjithë këtyre që mund kemi ne këtu, si më shumë vodën të vjel këtë votëm ton të vogël, patjetër që vetëm një madh që ka prodhuar politika këture kohëve të fundit që është ai DT-ja, ka DT-ja ka një kartë investatorit. Ka një mesazh pikërisht nga presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Donald pra, pra Trump. Oh ja. Yeah. Flori Montaner Josh. Mm. Kujeni patok të rikushetit oh. Donald Trump Pajurën Gizuaj Vittorën 2016 Sajnë Nga vele zbërën Mëllu nësaj Sajnë Vëglem Madurën Tani popëm përhalen Me shokunë Nga vele Edis Ramos Vidërën oh. mm. Efe Stovan Komaldo <shhh>. Me Mëllaniën <shhh>. Adik zë Gizuaj nëzit Vittorën Rikushetit Mëngel Benja Sally Again O O Kachorën Vittorën Lëkus Kachorën N Po ku jeni o quna, kjo përmbytje e ka një, një andë pozitive, nuk e nevojt të lash makinen, piktori të lokës. Shatu, uh, në 90 merën tira në parashio se bëjtë luts, latsh. <laughs> Oflora, si me ndonë? <laughs> uh, e marim trampin? Ta problem? marim, po dojtë që kohaj, se se, se, se se të hapër i rrë. Se i bjetjet uh, uh, jo. të orat jetën i? Gjashtën? Bëvartë në cilin vënd të botës. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e Ja ja se, ja se, hyri funksion, funksion. Ja se, kanë nxjockan këto problemet e vëta. Mmm, kanë këto problemet e vëta një sekondë, një sekondë, një sekondë. Ah, duket, duket një kshu një një si buton. A di? Ka një kshu buton, ah, hyri, hyri, hyri, hyri, hyri. Hello. Who is this? We are the guys of Rigoshath. Oh the guys from America Milan is <laughs> in radio Hello Mr President We actually in Europe Oh Europe Are oh, in Europe Yeah si per palladi congresseve Jo Jo ma jo Jo ma jo os kemin e lamon hamon Sparkoat sparkoat Diçka do kap son Hamora Hamora Do yap ginkat Jo Ma bëvitë So do duat diriguar bosh Po patjetër Mr President at kap dikun bulëva të zëngur tani sa digun Mr President këtë alcaldon fat oh. merr edhe këtë ah do të thon ti ke ardhur me një mision të shenjt un nuk i di dur bosh do marti kët merr ah ah, ah, ah, ah sa mia ti jock nga surreli dhe kalosh e nuk ajo me surreli do relui ga koda de licenza Keni depo aty me Vera. Liçeli jo. A e di ti aktor i kap shupë këto? Je vetëm apo me me me forcat? Ja të gjithë, lepart e lushtarak të shteteve bashkuara të Amerikës. Pra me forca Delta for that delta gamma Gama beta u shmo përshkruaj një këndësi grupi wa po më dashi ka vërduron këtu jo jo ka ardhur për një gjë tjetër nuk ja them sekret top sekret se ka më nduajë laikoma kur ta mëndoj do ta them e eh, po e eh, po lemi mirë o no, Indro shumë zoti president më pëlqet të improvisoj e kemi vënë re mi, mi dorem uh, uh, i pasoj zoti president na fani për na fani për kohën Uh, Duhem të dim, qëfar për ndodh me botën përgjësi për themi? Mm. Keni ne i këshu në i mesaj, në i... Qëtë të nga thoni diska? Ju e dini që unë jam njish për... Një jam njish për yeah, biznes. Një jam njish yeah, për yeah, biznes. Yeah. Din për biznes për biznes, më njish për zonj qëtjetër. A të e ke këshu, e ke të lindur. <laughs> <pingull. laughs> <laughs> <jam dhe> folja <laughs> me putinit, ish me putit i jari, folja dhe me shinjshin pingull. Njim, njim, njim, njim, njim, nj Po si 33% votës do ket Bull. 33% votës do ket Putin. Ne ku hyn? Ne 33% votës do ket. Ani me zoti Trump tashi, vota është rrumbullakët apo është shesh? Da rifi. Bak, ai më gjen, okay. Yeah. Okay. You will you can be Putin, ish me Putin ti. Jo, nuk e kap. Ja, jo, jo, ja, jo, ja, at lutem. Un personalisht, un personalisht, domethënë, nah, për, për ty kam për ty kam respect. Nuk e di, se, si biznesmen që ke qeni... I... Rriti e rrëki oh, për një, një, rriti një, qunin, një, një, një. se ke respekt për mu Por edhe për ish me potët i me jarin, ku di unë se shkam një këshu Se shke si një këshu? Kam një simpati, prezident, dhe një kërketurin Bëj një kërketurin E ketë quar ndo një herë në mënd në bështë shteti 54 wow. Uaaaaa Jo se keni shumë për mbytje jo. Keni shumë për mbytje dhe shumë bëzjarin Këta marrësh ndorti e di unë Mm -hmm. Nuk e marrë dhët, por tëri mu të gjej i gru, Adi yeah. wow. Ka milanje i gotsteze Dhe gjo, po e bërë e këtë bërë Adin, do t'jabë 10.000 lek Do marrë dhe grit zalotën <laughs> <laughs> Grit kartin Te lutem shumë Për hey. <laughs> mbyllje, se t'je kekojnë shumë shenë uh, Do bësh di qka për Shqipërin? Maksimumi të rinë martës, do e marat e që duha Po kjo, këtështë që themi pranverë arabe, të që lidhë për kemine me pranverë arabe? Shpo këne ju ish për për të që jari për për të fuzikot Pranverë arabe për vjeshta turke Mora vesh <laughs> brum darkit shumë një po? helikopter mbytym shyrë se morr vesh e kishte laf po po shumë nga e të Zezë, a po kur shumë afër si plazuar te zeza u kthim mrapsh po pse më zonë president tani me Greenland do ta shkrini e, shakar, me që është do e marr me vete dhe bashkimin e Floridës o no, sami baza grofet, nga bazat më të mëdha amerikane po, po do të lidhim me destroyers që kemi ne me alië destroyers Qar -qar. dhe do të tejqim zverr din Florida do po, ta ngrohin si si do të quajm Florlandia Florlandia Zoti Trump, kjo treshe juaj mos ka të bëjë me shenjën Illuminati, trekëndëshin apo as. Nuk e di, nuk e di shta gjën. Bashkëmeria Bernard, më pëlqejtë, do të pëlqej ta përdor si shpirit. Ah, sa bukur. <gjohet> Mibra gëzuar Daniel Tresh. Jisë presidenti është kënaqësi. Edhe për mua, si do të bësh për mua. Faleminderit shumë dhe udhë të mbarë. Kënd si mbazitanta e votë të Tresh dozimile 3, tre, kush do marrë? Çiko. Pas orën e lehtë, pas. No, Tiranë është një lagje që quhet e Treshit. Po, rapid tresh. Rapid tresh uh, <laughs> no, dhe ç'të drejtohet. Mbopë. Çao. Ua. Është super. Ç'o bëk shumë. Është rapid tresh. Super atmosferë. Ej. Në 3 pjesë. Domethënë ndan këta. 33, 33, 33. 33% njëri, 33 tjetri, 33 tjetri. Ej, bi fix. Ju nuk e kuptoni, Nushe po mua këtu nuk po funksiononin këto kompjuterat. Diçka ndodhi. Po valla, po. Diçka ndodhi. Po atë ju hoqën drita të gjithë Venezuelës valla, ç'të bësh misionin. Si kam. Mirë, aty ke taraca, kanë vënë për të ulelë liko Fiskano. Te pavat e kërdën këto. Ai tani entra mio ba. O ba i cu delfini. Estaisho. Na i cu delfini a derdi fundi e emisionit për sot, ua çe emisione, ha? Messi, Messi. E, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Eunildi. <laughs> <laughs> e ka një gjë. 2026, programi i oh. parë për këtë vit. Ja vështirë sigurisht, këtu Absolute. për festërims me çokoladë. Na, ai dinu. Just thinking, ne duhet japim një, du një kështu një solidarizim për uh, të gjithë uh, grupet e punës që janë në terren, si të shtetërore, si private, si aman çik durim dhe bëni gjërat me pan nerva sepse njerëzit janë hall. Duhet kam... du, du më ndihmu, duhet më duhet më du gjim, duhet dotë të bën zgjidhje. Kjo unë kam për për gjithë njerëzit që kanë bicikletë si tani pa. Të tjerët shteti do të bëj puna me telefon. Jo, jo, pikrisht, pikrisht. Dëturoni dhe ndihmojeni po, se sa të merrni me hallin e tjerë, sa i është në hall vërtetë të bën, kështu që me kradleta edhe mm -hmm. inshallah Shqipëria këtë javë Nuk dëgjojmë për ditë nga këto lajme që janë bërë kështu si karamele zana e, e, tre lektufa. Jo, shkoj në shteti këtu ndihmoj këtë, jo po u huaj këtu, jo më jo. Jemi në një hall të madh, duhet ta zgjidhim gjithë së bashku, mm. po nuk e zgjidhin gjithë së bashku. Ja pas taj, e zgjidhën. Shëgjetën pastaj, kupton? Gjithsesi u uroj gjithë njerëzve që të bëjnë bashkëmiritim, ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe siç e thashë Mbrym, e them edhe sot, unë uroj që uh, të vërt dorën në zemrën natyrë, sa këta qeveris dihet ku e vë dorën, në xhep. Patire. Shofin gjepin, pastaj, pastaj prekin gjepin, pastaj prekin zemën Kurse njëzit e vërtet që i duar njëri tjetër dhe bëmë për njëri tjetër Vëdorë zemrë hier dhe ndoshta nuk e vënas asnjëherë dorën xhep. Miun ta mbyll me një shprehje të një jepi. Jo, ja, jo ja, mos e mbyll si Big Brother. Hier. <laughs> <laughs> ja, <ja>. Harushi, rushin <laughs> dhe shef <dhe> <laughs> <laughs> <Ja. laughs> jo, ah, i Brazilit. Në një mendimtar i madh. Jo, posha them emrin, apo, çünkü shqiptarët asnjëherë nuk bën bashkë për të riparuar anën që vëmbytet, por secilihet komardare ndet për të dalë bregu në ah, bregun ah, e vet. Ah, bravo. Ah, Murat, Murat. Hajde Suku. Ja. Bërë për të qarë, ati me këtë në shpërë e në bukur Unë, komandarin time Kam koqë e kam dhëruar Dhe ne, ju dhëruar pësot 180 minuta Hubon, arketim, uzim, bukur Javës tjetër me Florinjo Indrinho, Adinjo Dhe Hajdinja <laughs> Ose Antoni që i ne ka pregjotuar Një kurjarë në sara <laughs> Dhe për ju që sonde Jenim grotë e grotë në në gjak Për i të shuri, paka për për për për për për për për për për për p të mnëbila, deri më 12 janarë. Produkte me të shmim WOW plus një produkt dhurat për ty. Plak, 61 me 61 nga 11.6 euro në 8.9 euro plus kol dhurat. Plak, 60 me 120 nga 11.3 euro në 8.9 euro plus kol dhurat. Set mobilje Sospeso plus pas shyrë let nga 285 euro në 210